Маєш собі розум жіноцький, не годиться ж ти воювати. Лучче ж тебе до пана Хмельницького віддати, Сирої кобили жувати, або життії Соломахи бузиновим молоком запивати. Мав я лише одну втрату під косонем. Може, й найтяжче для мене. Бо незнайдений невпіймано мого запеклого ворога Чеплинського. Чи він був з військом? Чи не було його, та тільки ні серед мертвих, ні серед живих не змогли відшукати меткого підстаростки. Хоча я пустив на те діло ще меткішого свого Іванця Брюховецького, звелівши йому процідити всі ліси байраки, розкопати навіть вовчі та барсучі нори, шукати на землі під землею, на воді під водою. Іванець не повертався. І Чаплинського не було. Уже я знав і не буде. Виглася порожні руки, тому й не квапеться до мене, щоб не скуштувати мого гетьманського гніву. Та страшного побойовиська каврізанім яру. Нечаєві вдалося вихопити саміла зарудного, скатованого, напівживого, під загрозою смерті, що якого пани везли перед каретою самого пана Краківського. Удар козаків був такий нагальний, що приставлені до зарудного катюги не встигли добити його. Самі приплативши життям од козацьких самопалів. Так саміла привезено до мене, він захотів стати перед гетьманом і вперто домігся свого. Хоча й просив його лежати на возі, знаючи, як йому тяжко переносити нелюдську муку. Перед гетьманом преславного війська Запорозького та лежати, скриготнув зубами зарудний, тоді навіщо ж чоловікові таке життя, коли жити, то стояти? І він випростався переді мною і полковниками. І гордо випнув груди, і скинув обличчя, зубами заскриватів від болю страшного. І лице в нього було чорніле від муки, в пекельній засмагу, так ніби то вже від світини от панського катування залізом, а від вогнів нелюдських, диявольських. Що ж саміле, брате? Мовив я, переністи таке, що смертним простим судилося, хіба що в долині Йосафата. Немає в цілому війську нашому такого чоловіка, та й не знаю, колись буде. Тому номіную тебе генеральним суддею війська Запорозького, вірячи, що станеш сторожі нашої справедливості, бо знаєш ціну її. Найвищо. Зарудмій схитнувся. Всі бачили, як тяжко йому дається ще найменший порух. Та він здолав біль і вклонився мені гордо. Дяка. Геть мене, ясно вельможний. Честь для мене це найвища. Життя своє покладу. А дитримаю і збережу. Нечай підпирав за рудного одною рукою, Другою підніс ківш із горівкою. Випий, пане самі ви, Хай хоч трохи панські гостинці тобі забудуться. Що вчора був я для тебе полковник, Сьогодні ти вже для мене суддя генеральний. Бачи, коли обортається? Думав я хребет даний чоловікові, Щоб голова в штани не впала. Тепер бачу ще й для того, щоб високо тримати голову там, де треба. Ну то ж, не чаю, гаразд, мовиш, похвалив я його, ще б згадав ти, що не слід сунути голову куди не слід. Як петлю маєш на гадці, гетьмане, то згода, засміявся не чай. Бо й хто вже то в неї сунув свою шию з головою разом? Та тепер хай про петлю шляхта собі думає, а нам веселитись та Бога хвалити, гаразд їсти, пити та гарно походити. Тож і тобі, пане гетьмане, час у кармазини вдягатися та серце своє звеселяти. Та то ніби і про тебе давня та пісня, ой Богдане, Богдане, запорозькі гетьмане, ой чого ж ти ходиш в чорнім оксамиті? Я тільки усміхнувся на ту мову. Уже знав, що хоч ведуся просто без розкошів, однаковж докорятимуть і пихою, і розкоші, і здобич. Мовляв, тільки з-під відіслав до Чигирина тринадцять возів шестиколісних, навадованих багатством усяким коштовностям, золотом, одягом. А куди б же мав отправляти здобич, як не в Чигирин? Му, гетьман, стояла за мною ціле військо. Мав задягати його, зброїти, годувати, давати чоботи, свити, самопали, барабани, гармати. Звідки ж брав би, коли б не став дбати одразу вже по першій битві? Колись ще за часів Остапа Дашкевича чигири засновано було на краю степів, як складовий козацький город. Складали там здобич, звозили поранних, приводили на зенілю військом. Зготовляли сілякий припас із надобу, вже сто літ тому думали про те, що стане колись цей город, може, й столицею козацького. То ось і була тепер така нагода. І справді велів я збирати найзначнішу здобич, яка по руках не розстікалася, а відправлять до Чигирина. Ще спочатку битви, врізаним Яру, як Кривоніц, закрутив свою Веремію, Послав'я димкали серця з сотни козаків, щоб захопили всі великі вози, позиставлювані шляхтою. А тоді шукали, щоб у погромленому таборі бочонків із золотом